Jättebeslag av narkotika i Strängnäs, Tove-rättegången och det första åtalet i våldsvågen i Stockholm. Ja, det är några av de händelser som vi kommer ta upp i det här avsnittet av veckan med P3 Krim. Ja, det här veckoavsnittet är lite speciellt för jag är ensam i studion medan stul Linus har varit hela veckan i Eksjö tingsrätt. Där rättegången efter mordet på Tove precis slutats. Linus, hur har det varit? Ja, men det har varit väldigt känslosamt skulle jag säga. Eh, dels för de misstänkta som nu har suttit häktade länge och nu, ska, och nu skulle ge sina versioner i rätten. Och eh, sen har ju de anhöriga till Tove också suttit mitt emot de misstänkta. Och eh, det var ju framförallt då under onsdagen igår som. När de misstänkta förhördes som det var extra känslosamt kan man säga. De ger ju olika versioner av vad som har hänt och eh, ger ju också olika versioner av varandras roller i, i det här. Och det kan man tolkas som att de skyller på varandra i vissa fall. Men är det något du har blivit förvånad över då? Nej, inte direkt skulle jag säga men man slås ju av såklart hur, hur känslosamt det har varit för de här två misstänkta som suttit länge och jag pratade med den yngre av Adam, 18-åringens advokat igår. Han sa att det här har hon ju väntat på i flera flera månader och laddat för och båda grät ju mycket under sina förhör. Det förhöret med den 18 åriga kvinnan fick ju också brytas i förtid innan lunch för att vara tvungen att samla sig. Sen blev hon lugnare efter lunch och kunde slutföra det här Men som sagt, det har varit väldigt känslosamt. Det här är ju ett ovanligt fall med två kvinnor som då misstänks ha mördat en annan kvinna. Och det är ju en rättegång som fått extremt mycket uppmärksamhet. Hur har det märkts där på plats? Ja, men framförallt har man märkt det på månaderna att det har varit långa köer in till tingsrätten och... Igår då inför dagen med förhören av de misstänkta då var det folk som hade varit här redan vid halv fem på morgonen för att säkra en plats. För i måndags så fick man skicka hem flera som kommit hit från allmänheten som ville sitta i någon av salarna. Det har ju varit en Sal där de misstänkta sitter och sen har man haft en sidosal också där man har kunnat följa här på skärm. Så att man har med, verkligen märkt ha den här uppmärksamheten både från media och från allmänheten. Och du pratade med en av dem som stod där i kön från halv fem på morgonen. Ja exakt, det var Ida här som hade åkt från Vetlanda med sina kompisar klockan fyra på morgonen. Och vi ska höra här vad, vad hon säger om varför de åkte. Dels hörde vi att det var väldigt långt kö i måndags och då var vi inte här. Och då tänkte vi att det kommer nog vara högt tryck idag med tanke på att det är de misstänkta som ska förhöras. Och Det är något som i alla fall jag gärna vill höra. Då man har mycket tankar och funderingar kring vad som faktiskt kan ha inträffat, och man vill höra deras story också. Du är samma ålder som en av de misstänkta. Hur skulle du säga att hur snacket gott här sedan oktober? ja men Jag skulle säga att Vetland har påverkats mycket av detta. Och det har varit väldigt mycket prat om det. Vi var ute och letade i början när det inträffade. Och sedan då var det mycket fokus på det i början. Då kändes det nästan som att staden stannade upp lite. Det enda man pratade om var vad som kan ha hänt och hur det kan ha hänt och så vidare. Sen har det blivit lite mindre men det har hela tiden varit att man, ja, man frågar runt. Är det någon som vet någonting mer om vad som kan ha hänt? Eller någon som har fått några mer fakta? det pratas om det fortfarande. Och i slutet av rättegången idag yrkade åklagaren Adam Rullman- på livstidsfängelse för 20-åringen. Och för 18-åringen vill han se 18 år till livstidsfängelse. Och han vill att båda döms för mord och grovt gravfridsbrott. Och på onsdag nästa vecka, då får ni höra mycket mer- av ja, typ allt om rättegången efter mordet på Tove. Hej då Linus. Hej då Mariella, vi ses snart. Våldsvågen i Stockholm har pågått sedan julas med mord, skjutningar och sprängningar och som vi berättat för har massor av folk gripits och häktats och i tisdags kom det första åtalet och det är två 15-åriga pojkar som åtalas för de två skottlossningarna som hände den 28 december i gubbängen i södra Stockholm. Ännu en skottlossning i gubbängen sadrar om Stockholm för andra natten i rad. Sent under onsdagskvällen larmades polisen med skottlossning mot ett lägenhetshus. Klockan är 01.45 när den första skjutningen sker. En balkong och ett lägenhetsfönster beskjuts med pistol och automatvapen. Nio av går in i lägenhetens vardagsrum och ett i sovrummet. Klockan 23.30, alltså på kvällen samma dygn, sker den andra skjutningen mot en lägenhet större i närheten av den första lägenheten som besköts. 24 skott går in i lägenheten där en man befinner sig och det här misstänks vara en fel skjutning. De nu åtalade 15-åringarna greps snabbt och åtalas alltså nu för försök till mord. Vi har varit i kontakt med båda 15-åringarnas advokater men de vill inte medverka. Och vi har också sökt åklagaren i det här fallet utan resultat. Och förutom de 15-åriga pojkarna åtalas även en man i 30-årsåldern för medhjälp till försök till mord. Han misstänks ha skjutsat 15-åringarna till gubbängen. De åtalas också för grovt vapenbrott tillsammans med en 15-årig tjej. Alla fyra åtalade förnekar brott. Ja, en hel del av det som hänt i våldsvågen i Stockholm kopplas ut till konflikten mellan den kurdiska räven och dalennätverket. Och I måndags skedde ett jättebeslag av narkotika i en lokal i Strängnäs hantverksby som enligt Aftonbladets uppgifter ska vara rävens logistikcentral. Tungt beväpnad polis hittade ungefär 200 kilo narkotika där. Och att Strängnäs verkar vara viktigt för räven kommer fram i en bandupptagning som finns med i förundersökningen om mordet på en man i Brandbergen förra året. I det är ju räven häktad i sin utevaro för förberedelse till mord. I bandupptagningen hörs en röst som då misstänks vara rävens röst och i den markerar han hur viktig just Strängnäs är för honom. Tjena grabbar, läget. Jag vill bara hälsa ett. Ingen rör stränges i mitt område och ingen ringer en gång till. Får jag höra ett enda hård, Örebro, Vivala, jag vet inte tralala, vem som en ringer. Jag kommer knulla er från topp till topp. Det här är sista gången jag säger det, sen det blir några års, det blir fyllvärkrig. Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvudet. Jag mjuter av det här, jag hoppas ni läser nyheterna. Meddelandet hittade sin telefontömning efter att en person som tros vara en nyckelfigur i Rävens verksamhet i Strängnäs greps. Och det här ska vara inspelat under våren 2021. Jag hade vapen som sju eller sex, tak, tak, tak. Jag såg mannen ligga på golvet och sen gick vi här och försökte att hjälpa honom. Men han dog sen. Ja, så berättade Awad som jag träffade i Norsborg i april förra året efter att en 19-åring skjutits ihjäl med 10 skott kvällen innan. Det var efter att 19-åringen varit i en lokal och spelat kort som han sköts sig ihjäl mitt på en gångväg mitt i bostadsområdet. Och i veckan åtalades sex män för inblandning i mordet. Tre av dem för själva mordet och resten för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Och det var allt för den här veckan. Glöm inte att lyssna på vårt långa avsnitt från tidigare i veckan om rekordsmugglingen av kokain i Göteborgs skärgård. Och fortsätt gärna att tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p 3 eller på 073 461 2915. Och där når du oss också på signal. Du kan också följa oss på Instagram, där heter vi p krimpodden jag heter Mariela Quintana Meli. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.